підтоптаного козарлюгу. Спочатку здибався Лавро з Костихою на вулиці і провітався з нею чемненько та сказав їй кілька солодких словець. Відтак став підходити аж до воріт. Так зав'язалося знайомство, а Костиха закохалася в Лавра по саму шию. Далі-далі стала запрошувати Лавра до хати, частувати, посилала дівчину за горілкою, а в кінці порадилися таки зладити весілля. Помітили це сусіди і пішла по селу Плітка. Костиха намагалася тримати своє любощі в таємниці, а особливо перед Дмитром, від якого можна було сподіватися неприємностей. Тому Лаврою дучи до Костихи, вибрав такі години, коли знав, що Дмитро не забіжить до хати і його не побачить. Але всьому буває кінець. Люди почали про те балакати голосніше, а відтак дехто проговорився перед Дмитром Дмитре, чому ти ліпше не пильнуєш мами? Незадовго будеш мати тата. Дмитро відразу не зрозумів, про що річ, але як йому пояснили й сказали, що до мами забігає Лавро, він запалав таким гнівом, що мало вістунові зубів не вибив. Таку вістку вважав він за просто обиду для своєї матері. Бо йому й нагадку не прийшло, щоб той висміюваний всіма гаврусь, котрого прозивали без язиким, посмів сягати так високо. Але дарма, хоч закутяни сміялися з гавруся і не любили його, зате закутянки вважали його зачемного чоловіка, що знав світові манери краще, ніж перший ліпший шляхтич від плуга та ціпа. Дмитро, коли почув таку новину, побіг зараз до матері. «Мамуню, чи то правда, що люди говорять, буцімто до вас забігає лавро? А як би правда, то що?» питає Костиха, котра хоч була таким питанням приголомшена несподівано, хотіла раз ту справу полагодити. «Як то що? Та що з того буде? Він буде зі мною женитися, та й тільки. Ми так умовилися. А я нічого про те не знав. Та як так може бути, щоб таке робилося поза моїми плечима? Чи ти гадав, що я буду в тебе дозволу просити?» Я сама собі господиня і твоя мама, я маю свою волю. Дмитро запаленів від злості. Та Костиха була хитрою бабою і не хотіла всього ставити на вістря ножа відразу, а воліла все полагодити по-доброму. Слухай, сину, розміркуй добре, що тобі буду казати, і побачиш, що моя правда. Інші в старшим віці виходять заміж. Мені ледве тридцять п'ять літ. Як я віддавалася, мені було шістнадцять років. «Ну, тобі тепер дев'ятнадцять, то якраз так виходить. Ти в службі, а я сама на господарстві, не можу собі з дитиною ради дати». Костиха пробувала про тих слова заплакати. Тепер прийде на господарство чоловік розумний, бувалий і роботящий, то зараз усе піде своїм ладом. «Ото мама роботящого собі знайшли. Та що не роба, що його порядний господар за занаймати не прийняв би? Е, то ще не рація». Як найметовій йому, може, і не схочеться робити, але на своїм буде інакше, бо то для себе. А силу має, хлоп здоровий, бо таке правда, нічого йому не бракує. Але бійтеся Бога, ціле село буде з нас сміятися. Я собі тим мені трохи не буду, нехай сміються, аби нам було добре. Чекайте ж, мамуню, якби ви віддалися, я не міг би вирекламуватися від війська. А хоч би і не те, то коли я оженюся, куди піду жінкою, як тут буде, від чим? Ого, чим ти журишся? Не бійся, Войко, знається, з панами певно тебе від війська обереже. А як засядеш на Вуйковім, то тобі не схочеться переселятися до такої мізерної хатини. Вже, сину, хоч що говори, а я таки так зроблю, бо я без нього не можу жити. Костиха мала на Дмитра великий вплив ще з дитячих літ, тому то й тепер Дмитро не посмів гостро виступити проти матері. Та ще підбадьорювала його згадка, що він засяде колись на Вуйковім і стане великим паном. Дмитро знезав лише плечима і пішов до Вуйка. Шевко їздив того дня до міста, тож Дмитро вже не міг його діждатися, щоби вилляти перед ним своє гори. Як лише Вуйко приїхав, Дмитро вибіг аж за ворота. «А чого ти, Дмитре, так скривився?» «Ой, вуйку, біда моя!» «Що сталося? Говори!» «Скажу в хаті!» Овійшли в хату, і тут Дмитро розповів «Усе дочисте!» Шевко вислухав уважно та й каже «Здуріла баба та й годі, видно, що чоловік дуріє, якся волос сіє і як сивіє».